Hej och välkomna till podcast av uh, Select, avsnitt 43, som även är uh, årets sista podcast. Uh, det blir lite uh, jul och nyår och sammanfatta året som har gått. Uh, med mig har jag stjärngåsen Blomsand, mm. och uh, tomtenisen Roger. <laughs> Okej. Okay. Hej. Varför blir rolig Tomtenisse? Vill han vara pepparkaksgubba då? Ja, jag är ja. kort, så Tomtenisse blir jättebra ja, men Jag vill blir... inte ta upp frågan om att det var kort Nej, nu. den vibrerade den telefon igen Men vad var det som hade den där nu? Ja, det var inte jag alltså, jag har stängt av min mobil jag, ja. jag har flyttat, nu har jag flyttat mobilen ja. igen Bra bra. Du var den som hörde, jag hörde inte det själv va? Ja. Det är inte jag heller, Roger har ja. Superhuman hearing mm. <laughs> uh, Nej, men vi ska väl sammanfatta det här lilla spelåret. Eh, som har varit lite annorlunda från förra året. Förra året kändes det som att det var väldigt, väldigt mycket open world. Mm. Och det har istället varit mass mycket mer action-story-relaterade spel. Eller story-fokuserade. Jag skulle säga multiplayer shooters, FPS. Alltså det är... Oh, det har varit för mycket. Too many. Too many. Too many of the good things. Typ, för jag har inte... Alltså, vem har tid att spela typ tre, tre bra multiplayer shooters- Inom samma liksom ja, FPS-genre på ett samma år. Det, inte jag. Speciellt när de kommer i samma, i samma månad. Alltså Overwatch släppte sig på våren. Och uh, det har jag typ fort... Det är det enda jag spelar. Uh, jag spelade tio timmar av Battlefield 1-betan. Eller så i Access. Man kan spela liksom timmar och testa på. Men uh, ja. Det, jag, jag ville köpa det men jag tänkte att jag har inte tid att bollar de två. Och sen kom Titanfall och det såg också jättebra ut. Men jag kände jag har inte tid att bollar de två. Ja. Tråkigt. Mm. Jag kan jag på nu när jag satt, när jag satt och funderade Vilka spel vi hade ja. Det är ett spel jag vi glömde helt bort för Som var uppe kommer år Far Cry Prime, kommer kom ju år Jag fick för vad det var förra Shit, året Shit alltså, tiden går det fort var ju, det var alltså för, alltså, Man glömmer ju lätt bort De första spelen som kommer på året Men det var väl i var det januari eller februari Februari Det måste vara det... februari Eller hur var det? Jag tror det var i det var samma en... månad som Unravel om jag minns rätt Ja, ah, jag tror det var i början Kan det vara i början som... februari eller slutet ah, och Unravel var i slutet på februari vill jag minnas Tillsammans ja. med Firewatch Jag har att funderat på min nominering till Årets uh, Open World jag, vet, alltså jag är lite kluvena nu nu, nu nu gav vi ju Watch Dogs 2-priset Men uh, jag är lite kluvena då, alltså Far Cry Primer var riktigt, riktigt bra Jag vet att du gillade också Roger Eh, ja, det gjorde jag. Jag har faktiskt eh, inte klarat ut det helt än. Eh, Va? Jag... Nej, jag, eh, jag väntar. Jag spelade ju, jag recenserade det, men jag kom ju till slutet av det. Eh, eh, nej, men jag vet inte. Jag eh, jag tyckte inte det var lika bra som de andra Tre och fyra. Tyckte jag var bättre. Klart, just. <laughs> uh, nej, jag, jag tyckte det, det som gjorde skillnaden mot varandra var att du inte hade det samma gamla massa skjutvapen hit och dit och sånt utan det blev lite annorlunda med c eh, eller vilken nu djurperiod eller vad det är, med massa eh, dinosaurier höll upp sig men ja, ja, det var det jag då. saknade ju. Det var det jag skrev. Hade de gått hela vägen och kört in dinosaurier också istället så hade jag... Det var ju riktigt om det innan också det skulle släppas. Mm. Jag tyckte de var lite så här... Det var, det var ett par djur som var från den andra... Alltså från, från stenåldern och typ. Sen var det bara djur som var med i de förra spelen. Jag tycker de kunde ha gjort... Jag hade velat se lite mer av det. Det var, ju, det, var det jag tyckte. Ja, annars gillade jag gameplay. Det var jättegött att smyga och så där. Och så kunna tämja djuren och så där. Men de var, jag tycker de kunde gått hela vägen med istället. Jag tycker de var de gick bara halvvägs. Kunde... Ja. Men jag Rex och... Ja och sådana här raptorer Och sånt som hade varit asnice awesome ja. Och shit vad coolt alltså oh, mm. Så mycket coolare Jag mm. har en uh, länge man hade tyckt Det uh, är ju spelet sen när man blir totalt Uppäten av ett, ett pack uh, uh, Raptors Men du skulle ja. ha dual SMGs Och sådana här coolt så att du liksom... <laughs> Jo men typ Det finns ju också om man vill göra det ju Jo jag vet men när fick vi tur och senast Liksom kom igen. Kickstart att säga Tänk ett Open World Turok Av Ubisoft Nej, Jag, jag, jag, jag klarar mig bara Vi hade Primal äh, Alternativt har vi Ark Som kom till PS4 ja, Men också. det går ju fyra frames per second tack, tack. Och det är ju ett survival spel på ett annat sätt Och det bara, jag springer runt här nej. i 8 timmar Och så bara, det kommer en doucheplayer och döda mig Okej, hej då. Mm. <laughs> <Ja, men, laughs> där, där finns väl rena PVE-server också, om inte jag missför? Mm, tror inte det? Ja, du kan ju du kan skapa egna server. Och så fort regler. man börjar prata servrar och dinosauriespel så blir jag bara. <här> <här> ja, nu går vi vidare. <här> men själva skulle ta Vi har ju faktiskt skrivit en artikel som kommer ut här i Samaröver som podcast där vi har internt. Kodat eh, vinnare i respektive kategorier. Så vi har ju en hel del kategorier att gå igenom. Så vi tänkte ju inte typ snacka om vilka som har vunnit. Och vilka kanske vi individuellt tycker skulle ha vunnit. Om inte vi håller med då. Du kan ändå få ta den listan. För äran. Oj, oj, oj. Um, den här listan som sagt har vi då kollektivt röstat fram. Och uh, det första spelet, eller första kategorin rättare sagt, det är årets nedlandningsbara spel. Kan få en trumvirvel går oh, jag lägga in den så. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är bra. Ja, bra. <skratt> jag tycker vi skippar på en digital. Jag tycker det, det är lätt väldigt entusiastiskt, vi håller den. Eh, uh, kan höja kanske lite i i editeringen, men kan få katten pastea den så. Paste <skratt> ja, precis. <skratt> så tar den varje gång när vi tar en ny kategori. Nä, årets nedladdningsbara spel eh uh, årets nedladdningsbara spel är Unravel. Mm. Jag får ta det plör där med ja. Nej, <skratt> ja. nej alltså jag jag älskar Unravel. Och eh, spoilers, den en fyra kategorier som jag har här i podden. Och eh, jag vet inte, jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Simplistiskt, känslosamt, nostalgiskt, vackert. Alltså det är, oh, alltså jag, oh, jag blir helt sölig. Det är så Jag att du fick eh, svenska kotta och... Eh... Papperskorgar. Papperskorgar. Ja, alltså har du sett de papperskorgarna? Alltså, jag har, jag har sett de papperskorgarna i Sverige. Jag blir fan tårögd. Det är sådana alltså det små detaljer alltså Trygghandsa, liboja Ja, alltså oj oj oj Det är, Har man hållit i en sån Nej men, nej men Det är sådana små saker Typ som i början när man går ut i första banan Så ser man en kvast Och det är så jävla löjligt Man bara, jag har jag sett en kvasten? Det är sån här vanlig träkvast med lite röd, röda du vet, plast Och ni, ni vet vad jag menar Det är en sån svensk jävla kvast Alltså, är, är, är, man, är man inte svensk eller har bott bo i Sverige så kommer de att sitta lite så här frågad var all din här kommer ifrån ja. nu, nu är de flesta svenska jag tror inte någon vit russ typ sitter och lyssnar på podden men, men, men hur som helst ja, ja. Alltså, det är ett väldigt simplistiskt spel när det kommer till själva plattform plattformselementen och så jag tycker det är ja, liksom helheten. Det var det, det svagaste delen tycker jag var, alltså, det var. Jag tycker inte det var något bra plattformsspel direkt, Utan det, jag tycker bara det var det var mysigt och det var en härlig stämning med en plattform. Det tycker jag var. Det var inte riktigt... Det var inte så tight som jag ville ha det riktigt. Men jag, jag tycker... Alltså fokuserade man bara på att röra sig framåt och inte alltså, gå efter de här typ extra bonusgrejerna som du utsatt överallt. så så flötte på ganska bra ändå. Men jag, jag tyckte det var liksom det var lite så floaty du vet sådär. Nåväl ja. så alltså, så det var sådär. Så att jag jag ville bara, alltså det, jag ville bara knalla runt i miljöerna och komma vidare så. Och det jag tyckte jag var jätte jättemyssigt verkligen. Så ja, så det finns var... det andra spel som var andra nederländsbara som var bättre på andra. Så jag tycker jag just på gameplay game sådär tycker jag. Men uh, unravel. Just på grund av hur det ser ut. Och ja, så och vi så blir ju partiska känns det som. Och det så, så länge liten man är självmedveten. Studion med, ja. liten, han, jag älskar ju han, mannen som var på E3. Martin Salin. Ja, precis. Jag så. skrev ju ett mejl till studion efter jag var klar med sessionen. Jag kände bara att åh, jag var tvungen att... Och vet vad rolig det var om det? Vår nya snubbe här på redaktionen, Patrik Vestrin som korrekturläser. Och snart ska jag bara skriva lite artiklar precis Han hade också gjort det när han var klar med spelet. Så jag var oj, oj, oj. Vi tyckte onekligen om detta. Det var första gången jag har skrivit till en studio. Men det var också lite för att man... Jag tror man nästan typ blev... Man fick lite så här... Man, man brydde sig så mycket mer efter den utannonseringen på ETA 2015. för Man insåg bara, oj, det här är verkligen liksom ett kärleksprojekt. Det, väldigt, väldigt udda för att IA släpp. Ja, men det är liksom ja Och det var så många som typ sa typ Åh, publicerar publicerar bara för Goodwill jag bara, Ja, lite, men det är också rätt speciellt För DICE och EA Som liksom nu, alltså det är ju liksom synonymt lite Med Sverige, båda delarna av företagen För DICE har ju många stora släpp nu Som EA det är liksom... Men det är ju det är mer och mer studier nu Som börjar gå den här routern att publicera Små indie-spel Vi fick det under Game Awards var ju Gearbox kommer också att göra sådana Publicera sådana Mindre spel som samma under samma sätt som EA gör, gör det med Unravel och många till och det, det är bara det är bara nice att uh, st stora publiceringshus uh, uh, lägger ner uh, tid och energi och ger mindre studier och chansen att uh, lyckas ja nej men jag tycker det är, ja det är, jag tycker det är ett fantastiskt spel speciellt om man är svensk det är, mm. Man blir ju du, lite, du men liksom... Du menar att jag inte är svensk nu när jag kommer att säga att det inte var mitt årets ålder. Det är spel. Nej, men det är så mycket liksom, nostalgi kopplat till det. Även om du inte är från höga kusten liksom, så, så är det mycket så här små saker man känner igen från sin barndom speciellt. Och det, det är lite. Du vet, man har spelat Super Mario, man har spelat Mega Man och liknande, och sådär, men man har inte spelat liksom, ute i svenska naturen. Det, det blir lite speciellt, tycker jag. Och så musiken också, det, ja, det är. Ja, alltså jag, jag tar inte från Unreal. Det var ett bra spel. Men äh, det är ett annat spel som ligger på mig faktiskt. Äh, Eller egentligen två spel. Äh, högre om äh, i listan. Och det ena är Firewatch. Som bara trillar ner som en äh, bomb. Äh, jag gillar det här samspelet med äh, din spelbara karaktär och äh, din chef. Så den här samspelet har det ju över en radio. Och hon ger då du är en sån här äh, vad heter det? Finns det något svenskt ord för det? Eh, sk brandsvakt i en nationalpark typ. ah. eh, Och hon ger dig uppgifter du ska göra eh, Det är låg eh, Och sen lite, händer lite mystiska grejer eh, ja, det, det är väldigt bra samspel mellan eh, de två karaktärerna Jag skulle Okej. säga att spelet är som bäst första fem minuterna Och spelet som sämst sista halvtimmen och nu, vem, du, nu tycker vi... du vet Det där första som man alltså som bäst att alltså jag tycker det här dp inledningen är så jäkligt effektfull och nu vet vi vad vi syftar på. Jag skulle säga fram till när man ser den här skuggan i tornet. Är det bästa i spelet. Ja, det är med. Ja. Eh, om man, man säger det, om, man, om inte du är där vem är det då som är i tornet? Eh, kanske kan det är ju ingen spoiler egentligen men, eh, Nej, det såg vi en trailer när det visades det upp liksom. Så det det, för mig så ligger det väldigt tack. det var riktigt, riktigt lagom längd, eh, väldigt mysigt spel. Och sen då eh, I Am Setsuna, eh, den här spirituella uppföljaren till eh, Chrono Trigger. Eh, riktigt klassiskt eh, JRPG, eh, JRPG för hardcore, eh, JRPG fansen, old school. Eh, men den är, den är lite mer nischat. Eh, Mm. Jag, hade ju, jag valde ju mellan Firewatch och uh, Unravel och Inside också Det hade jag också med på min Jag valde mellan de tre Jag gillar mm. Inside Inside var jäkligt bra också på min lista som vi kommer till Där i slutet Oj oj oj Det blir mycket hat Mot mig sen kanske Men Vad har du mer för kategorier här? årets multiplayer upplevelse. Mm, det var och det vann Overwatch. Woo! Yay. Vi wow. tycker Roger och jag väldigt mycket om. Och även mm. Patrick. Absolut. Mm. Jag, det var liksom jag vågade alltså, jag har saknat ett riktigt multiplayer spel sen CS-tiden, alltså sen jag spelade det på 2007 kanske. Uh, och det har jag liksom inte hittat någon som, som jag har fastnat vid så mycket. Och sen, så före nu då, till Overwatch kom. Uh, man var lite rädd för, alltså, så. Man har hört att det skulle vara så mycket, du vet, en massa karaktärer. Och det som var så här att man skulle liksom inte riktigt hänga med. Jag känner mig lite gammal. Men, uh, Nej, jag fastnade direkt. Och vi, vi, nu är vi sex stycken som spelar i samma lag då. Så att vi har ju liksom, vi spelar ju. Nästan varje dag. Och så här. Det är ju bara ett så jävla tight och roligt med multiplayer-spel. Ja, jag, jag är skitimponerad av det. Att de har fått ihop det så bra som de har fått. Och det är liksom inte. Det går inte bara ut på, som så jag pacifist eller mig. men det går inte bara ut på döda utan man ska samarbeta på olika sätt. Men så det, så det som jag så mycket för att jag är så trött på hela liksom KD kortheten i spel liksom. Typ som när Battlefront släpptes förra året. Jag var så jäkla förbannad på när jag spelade betan. Eh, när man skulle, man hade på Hoffbanan. Eh, och när man spelar som Rebels, då kommer du dö många fler gånger. Men då har folk så här men jag vill inte dö. Jag tycker bara ligga och skjuta på avstånd bara. Men ni ska gå ner och defenda ert objektiv, annars förlorar vi. Och då visar de liksom statistik som gör att du dras till att spela på ett, ett sätt som kommer gör att ditt lag förlorar. Och efter det så är jag så jävla trött på hela den här KD-fokusen. liksom men ett det spel. Men Call of Duty på? Ja, eller så alltså, man kan skylla egentligen jätte spel man kan skilja Det är det. Man ser sånt inte KD-statistik. satt stick på det sättet. det. ser ser ser ser ser ser det men Blizzard har ju de har ju fegat också ganska mycket genom att ha med det här play of the game som inte betyder någonting förutom förfjortisar. Det är ju mest alltså. roligt liksom. Nej, ja, det är inte roligt. Det är mer bara det är för att de, de som gillar och det finns ju de som bara går in på att få play of the game. Det, så är det ju. Och det är det som betyder någonting. För de får de play of the game så är de jättenöjda med det. Fast det inte och, jag med på PC faktiskt. Inte. Det Nej, är det enda jag har hört liksom att så får man play of the game så skriver man det direkt. Så, oh, play of the game! Ja, det yeah! Alltså, så. Men det, ja, ja. det skiljer en hel del alltså om man ser multiplayer-kulturen på PC jämfört med konsol för konsol. Är, återigen, alltså, det är väldigt mycket de här Kod 15-åriga som. Uh, de förstör säkert en hel del. För att, alltså, när the game händer, Deras inställning till... Ja, men det är, det är på, det är på all all alla som jag har pratat med som spelar på PC. Det är bara där man kan skriva sånt. Man kan inte skriva till varandra på eh, konsol. Utan det är på PC. alla, alla det, Jag ska inte jag, ska, jag är kanske är lite generaliserande, men alla 40 typ. Alla unga pojkar och flickor som... Eh, mest unga pojkar. Som går in just för att få play of the game. Och oh. det, det har ju blissat med, för att annars hade de tappat de spelarna. De hade inte spelat det spelet då tror inte jag. Utan, men det har de ju löst nu med det nya. Man kan köra 3 mot tre och sånt där. Istället. Och då går det mer ut på döda. Då går det inte ut på liksom... Det är, ett annat, det är ett annat annat sorts spel då. Så det har de gjort liksom så att... Nu slipper man lite. De här jobbiga. Som bara, som bara går in för att liksom... Ja, få play of the game och göra sin grej. Men jag tycker att to play of the game... I början var ju Bastion en otroligt face roll-karaktär. I alla fall på pc nu är ingen bastion-typ för att han blir totalt slaktare överlag. För att man har lärt sig hur man plockar ut honom. Men så fort typ, de får bastion, få play of the game. Alla bara. Oh my god! Would you sign this contract? Wanna be an MLG player? Typ, alltså till folk typ skämtar om det. Och om du blir en MLG ingenting. Det är bara nej. den som nej, nej. gör döda många i en sekvens. Det är inte så att Mercy, som gör kanske mest nytta av alla, eller ah. någon, någon healer då. Hon får ju, aldrig, den får ju aldrig play of the game för att. Det kan, någon... kan du inte bli nominerat. till Play of Game om väldigt det... objektbaserad hjälp. Eh, nej, ja, ja, det är alltså, I 97% av fallen så är det bara den som har gjort tagit en Ult, som det heter då, en sån special och gått in och, och dödat typ 4-5 stycken. Det är en det, ja, de, de alltså väldigt del. limiterad tid. Liksom, och den ja. tiden kan vara så jäkla vidare ibland för man kan göra jättemycket bra saker på kanske 10 sekunder och så går det tre och så gör man fortsatt bra saker men bara för att det inte var kanske inom spannet av en viss sekund, alltså typ 12 sekunder eller 15 sekunder eller 10 sekunder så räknar de inte det. Så det är ju väldigt så här, simplifierat och egentligen mm. det man ska kolla på alltså man, så här, som du sa Mercy liksom, hon är alltså folk som är bra healers, det är det bästa som finns. Mm. Och, det, och det märks också att man så här ger en upvote i slutet av varje game. Healers får alltid upvotes. Och jag, jag uppvoter alltid dem. För att de är liksom lifesavers och mm. eh, nu spelar jag oftast med kompisar så vi snackar ju internt liksom men det är typ det är typ så här, om, om du har en bra healer då liksom visar man uppskattning och ja. du uppvotar alltid den för att det är de som gör att laget överlever. Ja, precis. Och det, det ser man ju liksom play of the game för, ej, för de andra för att det är aldrig den som har, det, det är aldrig någon matchavgörande grej som hamnar där utan det är, det är bara någon som har gjort dödat mest liksom. Det är inte så att Onukor går jag in här och plåkar ut den i huvudet och sen den tar två stycken så att vi vinner matchen. Det är aldrig de som får play of the game utan det är alltid den som dödar mest under en, en viss sekvens typ. Ja, det, så det, det är lite skävt. Men, men det är ju så. Alltså, de ville behålla de spelarna som. Och det lyckas de. Det är ju renvänligt grej. Så så ja, ja. ja, men just det. Men jag säger bara att de har kunde liksom. De, hade, de, de, de ville inte tappa de spelarna. Och det är lite tråkigt. För att det är. Nu har inte jag spelat på PC, men. Jag har, jag har många andra som spelar på PC också. Och det är ju. Det, det, det är där man. Kan, alltså, man skriver sånt. Men det är likadant på konsol. Alltså, det är. Men oftast är det ju, hamnar man i ett när vi är allihopa då, och spelar sex stycken eller fem stycken så, så märker man inte av sånt överhuvudtaget. Nej, då är det bara... folk lite mer seriösa. Liksom. Jag, jag ja. kör alltid, typ, man gör åtminstone fyra stycken och man märker att när man inte kör ensam så blir det liksom grupper av folk och det är folk mer seriösa. Mm. och de jag spelar med är rätt högre rank liksom, så att det... Ja. och det fungerar så smidigt när man no ser man att, att en kompis in och spelar så kan man gå in och bara specka, alltså sätta sig i speck till sen så blir man med den kompisen i nästa mapp direkt alltså det funkar jättesmidigt du till nu, nu, nu, nu pratar jag konsol här så ni vet det, inte, inte PC utan konsol det och funkar lika det... likadant på PC ja, men PC har alltid funkat bra på det sättet, konsol har alltid varit lite mäckigare. men det är bra att funka bra på båda mm men, jo, men det, det är skönt det är för då kommer man igång så snabbt. Det är liksom, vissa spel är jobbiga. Då måste man gå in liksom i någon annan lista och sen så måste man bjuda in den personen och så måste man vara här kan man liksom bara ah, jojna spelet så är man med i spelet liksom och cashbacka om det inte finns plats. Det är skitbra. Det, det, så borde det, vara, det borde vara i alla multiplayer spel egentligen. Det i Tetris folk fungerar ju inte så för där har man liksom inte ens någon koll på där anslutit man till en server liksom, och man, har, man får ju liksom det finns ingen antydning vilka det är som spelar överhuvudtaget, där man får gå in och bjuda in alltså, alltså Det de systemet kunde göra så mycket mycket bättre tättare än F2, eh, deras mm. gruppspel eh, Ja, precis <skratt> det, det är där, Därför det är det en sån skillnad när man går in och spelar Overwatch igen, för det går så lätt att liksom connecta till dem som spelar Gör det Det är väl ja. egentligen lika med eh, bat, Battlefield Act också Drogs eh, rätt mycket med det innan i, i, jag vet inte om de har fixat det nu Um, det var väl gott att man, kom in i, man satt i samma grupp, alltså gamegrupp och sen helt plötsligt kom man in i olika lag nästan alltid. Uh, ja. Grejer. ja. Äh, jag är bara. Alltså, jag vill bara alltså, så, jag, nu pratar vi om mig här. Jag som hatar att spela sånt här. <laughs> och jag, jag det är. Bra jag, har det, jag har detta som. Alltså, ja, alltså, det är liksom det bästa året. Jag gillar egentligen inte skjuta eller spela med andra. Nej, och det här spelet är mitt liksom årets bästa spel. Så att ni, då måste ni liksom ta, då måste ni inse hur bra det här spelet är, tycker jag. Ja. Nej, men det, det jag gillar mycket med Overwatch är att alltså, det finns en karaktär eller några karaktärer som passar dig. Du, du kan inte liksom bara spela en karaktär. Då kommer du vara en bitch för allihopa. Alltså, Du kommer förstöra för laget. Men om du lär dig typ fyra fem karaktärer som du kan... liksom, ja, men Vi kör med de här, vi anpassar oss dittan och datan. Och blir riktigt bra med dem och känner att det här passar min spelstil. Just det att man... Det blir det här MOBA-tänkandet. Ja, men det, lite. Och, och jag grader. gillar inte alls MOBAs eller så. Men jag gillar att man kan spela spelet på... Alltså du säger, ah jag är kast på Eima. Ja, ah, men no problem. Du får inte vara en karaktär som ska göra mycket DPS på long range och liknande. Nej, du kan du, köra Reinhardt, du kan köra Mercy och du liksom... Du det blir tanken och något sånt stället. Det blir ja. liksom som ett helt annat spel där man byter karaktär och byter liksom eh, eh, sån. Du måste ju anpassa så, det efter att hur tank matchmen till ser du ut healer, ja. Alltså, ja, ja, och det blir, det blir som ett helt annat spel När man går från healer till tank eller så där. Man måste Nej. alltid anpassa sig och det, ja, det är få spel som lyckas med det Och göra det bra och få det liksom att funka Team Fortress är ju det första FPS-spelet Som har ut något liknande Jag skulle säga att det här är ju mycket bättre än Team Fortress Någonsin var. Och jag spelade mycket Team Fortress uh, Team Fortress 2 då Jag vet inte om ni någonsin gjorde det Men det är många som gjorde liknande Team två. Fortress så ja, jag, jag har inte spelat sedan uh, Counter-Strike, så det var ett tag sedan Nu mm, är det väl första Team Fortress du tänker på också då? Antagligen. jag Ja, menar du? Mm. Nej, jag har inte spelat något Team Fortress okay, jag, okay. Jag, alltså, jag, jag har inte, spelat, jag har inte liksom tyckt om multiplayer-spel så mycket sedan Counter-Strike okay, okay. uh, Det här är en uh, återuppväckelse för mig I multiplayer-världen Nice, Sjöland ska du föra vidare? Vad, vad, vad hade du? Hade du något annat där Marcus eller? Uh, ja, det självklart hade jag det. men uh, Det börs se på man ser på det. Jag håller ju fortfarande division höger men det kräver ännu mer teamplay. Uh, visst det var väl lite vissa grejer, aspekter var så där i början men mycket av det är ju fixat nu. Men jag, alla de timmar har lagt ner där uh, under detta året. Så för mig så är det bättre multiplayer upplevelse. Men jag ser helt klart var, Varför ni tycker Overwatch är det Du har väl inte spelat Overwatch heller speciellt mycket? Jag har väl lagt ner 10 timmar kanske, max ah, Okej okay. okay. Jag tröttnade för snabbt Men det, men det ja Jag, jag är all allmänt trött på Alltså FPS-överlag Så det kan ha att göra med det också Ja uh, Different strokes for different folks Ja, jag har, som sagt, jag har spelat alldeles mycket FPS genom åren och har inte tiden att lägga till FPS eh, online längre eh, i den tiden man hade innan. Jag ser fan inte, alltså det finns något multiplayer-läge i Division alltså. här? Eh, ja, ja, du har, du har ju har haft det från dag ett eh, i dag också. Jaha. Alltså, du har haft jag ser... en, men det är co-open främst jag tänker på. Ja, men då är det inte multiplayer. Det ser jag som två helt olika kategorier. Core spel och multiplayer. Ja. Och ja. Jo, det ser jag som ja, multiplayer ser jag som liksom att man dödar varandra och core ser jag som att man spelar tillsammans. Ja, men det då har jag, jag, då, då är jag haft pvp, PVP från dag ett. Ja, i Darkson. Jag, jag kan tänka mig det är, det är som att jag vet att Destiny också har ett har ett multiplayer läge, men jag, jag, ser, jag ser Destiny som ett core ko, spel också, inte som ett multiplayer spel. Det är som liksom bara det är så jag ser på det. Just för att. Nej, uh, I men. Uh, alltså, kör man, så, så man. Alltså, jag ser Co-op som. Ja, alltså, vad fan. Spelar man, spelar liksom, alltså, äventyr tillsammans? Alltså, mm. så. Uh, och multiplayer, liksom, som Call of Duty och. Alltså, sådana där man verkligen bara går in för att. Alltså, möta varandra. Ja, visst. Och man... alltså, vi, alltså, jag, jag kan ju inte säga att Overwatch har bättre. Alltså. PVP-upplevelse än vad Destiny har, för Destiny har egentligen bara, äh, det, äh, sin trial som är värt häll. Ja jag blev bara så här att, ni, alltså, jag, att vi tolkade det på olika sätt. Man multiplayer-spelar. Jag bara, jag, bara, jag tycker det var intressant att ni alltså, äh, ser Destiny och det som multiplayer. Man tolkar alltså ordet multiplayer. Alltså multi eller är flera är är. player, är on alltså det är så här, fler flerspelare och det kan vara co-op, det kan vara pvp, det kan vara local, jag menar om vi inte gör underkategori där vi säger liksom couch co local co-op cross, eh, eller co-op och pvp så om vi inte gör det så säger jag att multiplayer upplevelse gäller liksom allt där det är flerspelarlägen Mm Mm. Men som man, man skulle kunna ha haft i kategorin med årets co-op Och en årets multiplayer Men sen, sen vet vi ändå att Division aldrig hade I denna relation kunde ha vinnande För det är bara jag som har röstat på den då Ja mm. Precis Haters um. Who's gonna hate? <laughs> uh, Nu när vi ändå är inne på FPS Så har vi årets uh, FPS Som vi gav till uh, Rättvärdigt till Doom Doom. Som är utan tvekan Årets bästa Jag tycker Årets bästa singleplay-kampanj för uh, FPS. Med undantag Titanfall 2. Mm, jag håller med. Uh, Doom, alltså Doom, Dooms multi... Eller, vad heter det? Singleplay-kampanj. Uh, det, det var klassiskt Doom. Det var overtop-action. Uh, det var gore. Det var hårdrocksmusik uh, som höll på att spränga öronen på en. Det var, det var Doom när det är Doom. Och så sno-tight-kontroll. Alltså all, ja. all, all, varenda rörelse man hade var satt liksom, som en smäck. Ja, Det var en bra fröjd att spela igenom den kampanjen. Mm. Det, alltså det, så känner man, känner man Känner man till dum så vet man vad man får. Och så var det ännu, ännu högre nivå på det. det var, ja. de, de försökte inte göra en massa nytt eller ja, de hade den här med du kunde uppgradera dina vapen och sånt, men det är en mindre grej. Det var fortfarande var ju fokuset på och, och, och, den här Over the top actionen. Och dubbelhopp kan man göra. Det, det, det, det behövde man. Ja, rocket jump. Glöm inte det. klassiker. Ja, men Doom kunde man inte hoppa ja Det var Quake. Det var Quake som hade hoppat i, ja. Mm. Doom hade... Eh, alltså de har ju, de har ju tatt, det gamla Doom har gjort det liksom till en ny, ny tolkning som funkar hur vad som helst. Alltså gjort en modern. Det, det, det känns lite som att hoppa det var ju en basic game man var tvungen att ha in. Alltså, ja men alltså det, det, det, det funkar så bra i, i alltså de, de behåller dumkänslan även fast de mm. gör det modernt det är det, som är så, det är det som är så jag trodde aldrig de skulle lyckas med det jag ja. trodde aldrig de skulle lyckas med det. Ja, det det kunde lika väl bli skit ja du, du har rätt alltså det, det, det kände som dum faktiskt fast ja. eh, fast för 2000-talet det, det är liksom inte svårt att göra ett spel som man springer hoppar i och skjuter monster men det är svårt att göra ett sånt spel som är som dum Mm. Alltså, jag ja, är alltså det, så lite av den gamla du. Det nära ja, så Jag skulle säga det är i så fall Bulletstorm som har kommit i närheten med del av den mekaniken. Men, alltså, du. Uh, är ja, det, det är svårslaget uh, ja. det, Speciellt känslan, alltså miljöerna, musiken. Musiken bygger väldigt mycket i spelet. Mm. Jag vet, även många som inte gillar hårdrock eller lyssnar på hårdrock överhuvudtaget sitter och diggar det, rådiggar det musiken i spelet. Ja, men det, den, det passar ju så mycket. Det passade den. där. Det var... Har ni spelat Killing Floor någon gång? Eh, ja, Nej. men det är inte... Jag tycker det är en väldigt sån här nedbantad minimalistisk försök till Doom. Även om det är kul. Men, men det, det måste jag säga ändå att även om man inte gillar metalmusik där det, det bara passar med så här industriell, liksom, metall och man bara... Man pratar adrenalin-pumpande musiken för att eh, passa det, med det passar så jäkla bra att det bara dekapitera folk och bara flyger man, på så, Man känner sig så övermäktig när man går runt där och bara... Mm. Ja. Uh, du hade inte listat på soundtracket till uh, Overwatch till exempel, eller Battlefield eller Call of Duty. Ja, jag har kunnat göra det, men jag gillar ju metal. <laughs> jo, jo, men det, överlag så är det inte något som hade passat den uh, typen av uh, FPS. Jag kan inte vara Björnens magasin den <laughs> Har ni hört den, eller? Nej, jag tror inte jag vill höra heller. Nej, det blytung, alltså. Den är blytung. Eh, vad hade vi sen? Eh, vi inne lite snurra på det, men Oats oh, Open World. Eh, Watch Dogs 2. Det var enkelt du som drog det. Det var ja. typ ingen annan som hade det sen. Och så här, äh, det, var, det var ju typ bara, Far Cry Prime Alltså, konkurrensen var ju Maf Mafia, Far Cry Och eh, Både för jag och Roger Och semi från Final Fantasy 15 Som nästan faktiskt kan klassas som ett eh, Open World-spel Ja, jag skrev få Forza Horizon Det var mitt eh, Open World-spel Ja, det, det, det var sa, det jag hade Där satte jag mm. ner foten och sa nej Ja, det var min <laughs> men det, det blev lika mycket Open World som de andra Ja, men jag tyckte att eh, det är inte Open World på samma sätt som eh, alltså för kategorin eh, om man ser till de andra nomineringarna. Okej. Okay. Eh, jag tycker inte det i alla fall. Nej alltså jag det, det känns känns som ett Open World. Alltså man kan. Det är en karta med massa prickar överallt. Alltså det är ju ett Open World-spel. Det är en med massa prickar överallt. Vad är det som är ja, men, men jag, alltså jämfört När vi jämför med, med de andra nomineringarna så tyckte jag det, det var inte satt inte i samma... Låda som. Vad alltså det skulle jag. Man... Jag, ty jag, ty jag tycker egentligen då kan man. Final Fantasy 15 har vi snakat som att det är lite så här nej, men halv jag open world. Ja, ja visst. Då är väl egentligen Force Rising 3 ja, det är, mer det är är mer i open world Final Fantasy absolut. Alltså, jag, det är väl bara för att, att. Oj det är bilar helt plötsligt. Det känns konstigt. Det är inte en karaktär som kan hoppa in ut fordon Nej ut. nej jag inte. Problemet var att det var bilar. Men vi hade ju Crew för några år sedan eh, som också var open world. Men vad är skillnaden på Crew och uh, Forza? Ingenting. Nej, då är det båda väl upp på World. Jag ville bara säga att det var det jag nominerade. Ja, ja, alltså ja, ja, alltså ja det, är det. det är klart. Ja, ja, klart att du får framför din, den. Ja, jag har inte spelat Workshop 2 heller, så jag kan inte Inte heller. det. Och inte Mafia heller. Jag Nej, Spelat det skulle du vara glad för. Um, mer om det senare. Um, Nej men det, alltså med Watch Dogs 2 där tog, De tog konceptet från första eh, Och förfinade allting eh, Bilkörning är mycket mycket bättre eh, Stabil eh, prestanda eh, Mycket mer intressanta eh, invånare som är överallt eh, Och det är mer sidouppdrag som... Eh, det kändes lite som att snedla lite åt Witcher-hållet. För i. Alltså, Witcher-sidouppdrag kändes ju som storuppdrag i många av dem. Och det liknar inte här i Watch Dogs 2. Uh, allting uh, var in uh, knutet med varandra. Och. Uh, nej, så som sagt, det. Då tog uh, hela den är många steg framåt. Uh, jag vet att det var många som var skeptiska innan, Men tänkte på att de, de blev besvikna på ettan. Uh, de hade konstiga förväntningar och hela den här downgrade, debacklet och sånt men Watch Dogs 2 levererade eh, riktigt eh, tycker jag Ja, det är Watch Dogs jag har hört att Watch Dogs 2 ska vara bättre, alltså så ja verkligen men jag hatade Watch Dogs så att jag är lite så här. åh åker inte, jag vill inte han har sitt jävla, han har sin logotyp på sin caps. det stör ja. mig det står dead sick på hans keps Ja, men kan du, du kan ju byta ut en kapsel när du vill. Ut andra kapslar. Ja, men jag stör mig bara på att han har sitt sin superhemliga klubb. På ja, men sin det, är ingen super, det är säkert ingen superhemlig klubb. Okej. Okay. De är jättepublika. Okej, okay. ah, ja. jag stör mig på det. <laughs> ja, men det vill bara byta och köpa en bassk Jo, men det är bara en sån grej jag stör mig på. Att han, <laughs> att han, att han, att han har kaps på sig sen att på sig hörlurar när han skulle gå in och göra någonting. Det stör mig i, i, i den. Men, men, men ta, vem tar på sig hörlurar när man ska in och smyga någonstans? Jag förstår inte det. Det kan jag säga håller med om. Ja, alltså, hör är man, man hör inte vad som händer runt omkring. Mm. Men jag, jag kommer skaffa det när det går ner i pris, absolut. För jag har hört att det ska vara eh, bättre. Ja det. Så. ja, det är det. Uh, vad är det för kategori därefter? Blir det uh, årets rollspel, va? Nu har han mm. försvunnit bort då. Vi nu har han ute och lyssar någonstans. Mm. Vi kan Men... fortsätta. Jag har inte spelat i spelet ändå. Så... Men Final Fantasy 15 är rätt med att vinna av årets rollspel. Jag typ inte... jag typ inte... Har det kommit något? mer rollspel i år? Känns det som. Ja, det har kommit en del. Men den enda som jag skulle kunna se kunde kunna konkurrera med, den skulle vara World of Final Fantasy. Ja, äh... jag har spelat båda. Men jag var ju inne setsuna det var Det är inte alls i den platsen eller? Det är alltså det för... Eh, jag skulle säga det lite för oldschool att eh, För att kunna... ta det mot... Final Fantasy 15 och World Final Fantasy. Eh, jag höll ju... Jag setsuna är väldigt högt och sen kom World Final Fantasy och var ändå bättre. Och så trodde jag inte de skulle kunna toppa det med 15 och sen kom 15. Och jag bara såhär, oh my god. Alltså 15 är... Det första du stöts på när du startar upp spelet är texten uh, A Final Fantasy for fans and newcomers. Och det är verkligen vad det är. Det är en hel reboot av uh, spel, uh, spelserien. Väldigt modernt, fräscht. Uh, du behöver verkligen inte ha spelat de tidiga spelen utan det är nästan en nackdel. Uh, för man är så pass van att ha vissa grejer ska fungera i Final Fantasy. Uh, och så gör det inte det nu längre. Uh, som vi har varit inne på, det är väldigt, eh, nästan en open world-spel för att du har i princip tillvänt hela världen nästan från eh, för, första stunden. Eh, Åka runt, eh, gör siduppdrag, du, du kan spendera timtal timtals innan du går vidare i storyn, eh, gör siduppdrag, eh, hans fiska och massa annat. Uh, tyvärr så faller kampanjen Lite kort uh, Skulle enbart fokusera på kampanjen Så är det bara runt 20-25 timmar Och det är väldigt kort för att vara uh, speciellt när man kommer från uh, 12-13 som var mycket, mycket längre mm. uh, Men uh, jag älskar det. det Det är så otroligt mm. snyggt uh, Fighting-systemet är Klockrent uh, Magisystemet de har nu där, När du craftar din magi istället för att uh, Hitta Manamäta och då hittar magi som du kastar ut till Utan är en konsumerboll istället som, Då har du väldigt stor frihet i hur du vill skräddarsy i din magi du kastar Och då att när du väl kastar iväg den får du se upp så att dina eh, kompanioner inte är i närheten För att de kan också ta skada av den eh, Så är du lägger en eh, Fandaga, alltså här eh, oskmagi och så helt plötsligt ser man Dina kompioner ligga och skaka på marken För att de har fått ett blixtskallon Det är mm. rätt kul. Eller att de uh, Går inte och fryser för att de har kastat is på dem Det är en mm. liten sån Liten touch som är Faktiskt uh, rätt kul grejen ändå Absolut, det är en kul cool grej Sen är det inte så att Alltså Som sagt De, de det är inte, så inte att de... all skada. Nej, och de behövs ju egentligen inte heller för, alltså så, det känns ju som att man hade klarat. Alltså ibland har de typ legat och så dött typ någon gång och jag har inte brytt med om att uppleva återbleva dem för att de behövs liksom inte i i själva fightingen för att man är, så, man är man, man fixar det själv ändå. Ju. Det är mer bara för utseendet skulle man vilja ha dem där så sätt. jag. Det är alltså så. Ja, ska man, om man tar på storarbetet och sånt så är det inte ett svårt spel. Det, Nej, det, började, jag har inte dött denna gång. Man jag har spelat 50 timmar ja Man, man märker att svårighetsgraden uh, går upp rätt kraftigt när man kommer till Ska jag visa hans eller uh, när man kommer till kapitel 15 som är, Spelet har bara 14 kapitel, men kapitel 15 är ju Du kommer tillbaka till den fria världen och du får massa nya questar Och uh, grotter som är riktigt uh, förödande så, Alltså bara för att testa din, uh, dina färdigheter färdighet och så vidare Bara mm. latcha lite jag har ingenting emot att det är att det är lätt. Alltså så, Jag hade inte räknat med att, att det skulle vara så lätt. Jag hade räknat med att jag skulle dö någon gång i alla fall. Men jag har inte liksom varit i närheten av att dö. Det är ju just för att man kan ju hela sig när som helst. Alltså, det tryck på R2 och sen så har du dina potions där. och Det är ju som inte så att du behöver vänta på din tur. utan du kan, kan hela dig när du vill. Exakt när mm. du vill och så. Där. Och det är, liksom, det är så väldigt lättillgängligt. Vilket, som du säger, då, för nya fans som vill lära sig och så där. Jag hade... Det, är liksom, det hade inte funkat i något av de här spelen. För då, alltså så. Eller då, de, de då hade alltså, de, de fungerar på ett helt annat sätt. Det här är liksom Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag gillar det i alla fall. Jag jag som sagt jag, jag har spelat 50 timmar nu jag är på kapitel 13. Um, så att jag menar, vi gör ju saker bra. Men jag, som jag sa till det också, man förlåter väldigt mycket när det är Final Fantasy. Jag gör det i alla fall. Det finns många grejer här som som hade liksom dratt ner betygen rejält på andra spel. Eh, verkligen. Som jag har sagt till dig, kameran. Jag kan inte spela med den. Jag har spelat 50 timmar och den fungerar fortfarande inte i fighterna. Ja, inget små problem med kameran i fighterna. Varenda av alla jag har pratat med säger att kameran liksom också håller med mig. Det finns liksom ingenting vettigt med den överhuvudtaget. Den är, den, den bara snurrar runt och man har ingen aning om när man möter en stor jävla Boss någonting. Och så, det går liksom inte ha någon överblick alls vad man gör. Utan jag bara slår. Det är jag tror det är auto För att annars hade jag inte jag träffat någonting kan jag säga. Jag bara håller in sekel så slår jag ju. Så jag träffar ju ändå liksom. Men eh, jag ser ju inte vad jag gör. Alltså den, denna gången jag har haft problem med kameran. Det är under en hand när man har varit mitt inne i skogen. och då, eh, Man har inte sett någonting. Men det har varit på grund av träd. och inte vägen. Men annars har jag ett överblick på allting hela tiden. Utan, men det är kanske jag som Jag är mer van vid. Den här typen av stridsystem Via till serien och så vidare Star Ocean och andra Så jag är ju van vid Hur den fungerar kan, Kanske ligga lite där Ja men jag förstår det, det går inte att se någonting Alltså det går ju verkligen inte att se, att se. Det går ju inte att Det går ju inte Alltså jag är sagt, enda att du överlever Det är ju så att du är out Så att man kan hålla in sekel och slå det, det har jag gjort liksom när jag har men så när man möter en sån här jätte och man ska fokusera på hans hand som flyger fram och tillbaka det går inte att se någonting om man gör det Alltså Jag, nej, jag, jag tycker det, det är inte för att vara världens största spel eller rollspelsutvecklare så är det, en, är det dåligt. Det är dåligt gjort av dem. Alltså har De de kunde ha gjort det bättre. De kunde gjort så att kameran zoomar ut lite vid strider till exempel. Sånt visst, där. visst, det kan jag säga att, du, att vi kunde ha lite högre utzoomning på kameran. Det, det kan jag köpa. Ja. Det, det som sagt hade det inte varit för en fantasy och bra fighting och annat alltså jag gillar fighting i spel och striderna. Uh, men hade det varit ett annat spel där så hade jag inte tagit så lätt på det som jag ändå har gjort här och, för, och liksom fortsatt. Så det är många gånger jag bara ja jag har ingen aning vi, vi, vi, det är bara liksom det är bara snurrar så det är liksom det går inte, det går inte att se någonting. Uh, så det är ju så här och är, som sagt jag har inte riktigt jag är inte riktigt fastnat för karaktärerna. Är, jag vet inte. Det sägs att det, vissa säger man ska se filmen Kingsglev innan man spelar. Nej, för inte att, då lär man sig det... mer om karaktärerna och vad det är för någonting för jag har liksom inte Men alltså det är inga de spel är karaktärerna i filmen. Okej. Okay. Så det du skulle i så fall se det är en animeen Brotherhood. Innan som Ja, ah, okej, okay, det kanske var den ja. mm. uh, Den utspelar sig ju när de är barn, så att säga, eller yngre. Okej. Okay. Uh, däremot, King's uh, långfilmen, uh, ska man helst undvika innan kapitel 4. För att det finns uh, en eller två uh, karaktärspoilers, annars. Uh, jag tror du vet om jag, vem jag syftar på nu. Uh, utan att spoila här. Uh, mm. Person som börjar följa efter den. Mm. Äh, lite mystisk. Äh, har man då sett filmen innan så vet man exakt vem det är och då blir inte lika roligt. Mm. Eller inte men det har, jag har lite problem med det att, man liksom, att de inte slänger in det i spelet. Man, för att det är sådana saker som jag vill veta innan. Alltså, jag ska inte behöva se någonting för att du vill. Nej men, alltså, ja. nej, men alltså, de får ju. Det avslöjas ju. Nej, men I, i, i Brotherhood menar jag. Alltså, ja, ja. just det här. För att man kastas in med de här karaktärerna som man inte vet någonting om överhuvudtaget. Och man liksom. Det är så att man har lärt sig jättemycket om dem på den här resan. Jag har ändå spelat 50 timmar och jag vet liksom inte någonting om de här karaktärerna egentligen. Och jag menar det. det för jag tycker Square och Enix har varit bra på att bygga karaktärer liksom. För man vet var de kommer ifrån och sådär. Men här har jag liksom ingen aning vad det här är för några människor. Och jag tycker det. Det, det är också en sån grej som det, det, ska, man, det ska man få i spelet. Alltså jag, jag vill liksom jag tycker att berättelsen är så viktig i ett fanci Och jag, jag, jag tycker jag är ju indragen i berättelsen. Det är spännande och sådär. Men jag, jag, jag, jag fastnar liksom inte för karaktärerna. Händer det någonting till dem och han sitter och gråter? Vad är, alltså, jag vet inte vad, alltså, vad vad är det som gör den här karaktären? Varför är han fäst vid den här karaktären? Jag har liksom inte riktigt det, det, det är sånt som inte förklaras eh, tillräckligt bra eh, i, i vissa, vissa omgångar. Eh, men det förlåt jag också för är Final Fantasy, För jag vet att, liksom att, jag, jag vet att jag kommer få ändå en, en sån episk eh, upplevelse när jag spelar spelet. Mm. Och jag, jag fortsätter ju spela. Jag tycker att det nu låter det som att jag trashar det. Men jag, jag må, det har hakat upp mig på vissa saker. Liksom. Det här att de, samma jävla kommentarer varje gång du springer i den öppna världen. Åh, det är så varmt. Tal i Åh, det är så varmt. Taverkan. Alltså, det är alltid såna här: De upprepar varje gång man är ute och springer eh, och samma sak. Ja, sen, sen samtidigt så kan de inte ha obegränsat antal. Alltså, då får det nog finnas begränsning på hur många Ja, men då behöver de, de inte säga någon någonting. <laughs> det är liksom var, var, var, var tredje minut så är det de säger någonting som man har hört liksom så många gånger innan. Det är, liksom, det är något som inte behövs heller. Nej, eh. det, det, det är några ai som, som, som är riktigt bra, som jag gärna. Som gör... Så att smågävarna varje gång jag hör dem. Det ena är en pompo efter en strid när han börjar nina på Final Fantasy's Victory-låt. Ja, den köper den, den, den jag <laughs> den, den, den var ja. hur underbar som helst som hörde den första gången och varje ja. gång man hörde den därefter. Sen som... har han några andra efter därefter. Som, ja, men det, äh... den är ju bra efter en strid och sådär. Men när man springer ut och han och, och Noptis klagar hela, hela tiden på att det är så jävla varmt så säger han glö, glö... med ignis. Ja. Ja, ta av dig jackan Jag, jag, jag tror, jag jag, den... tror jag att du har redan tagit av mig jackan För att jag väljer att köra utan jacka För att få bättre stats ja. Så det var sådana så grejer Liksom som alltså, det, det tar mig ur lite ur liksom Det här hela, hela Karaktärsbyggandet också Du har inte börjat säga någonting där tycker jag det, Men det, det, det är sådana Klassiska japanska grejer Som fortfarande finns kvar Det är väldigt japanskt spelet Uh, trots att uh, karaktärerna är lite mer... Alltså ja, den har ju for, ja, den har ju fortfarande Final Fantasy-kärnan kvar i sig. Uh. Ja, men, men det märker ju, man ju moderna, på kommentarer och stönandet och uh, Cindy som är världens sämsta karaktär för att de var med och, och stövde på henne. <laughs> uh. Någonting jag faktiskt saknade det var, jag trodde faktiskt det skulle finnas där och jag blev faktiskt chockad när det inte var där Möjligheten att köpa andra kläder. Ja, jag, trodde det... faktiskt, jag trodde faktiskt jag skulle vara med där, men du har ju bara... Tre kläduppsättningar totalt. Ja, jag hoppas att det skulle komma fler. Men jag kör i originalet bara för att jag tycker den är snyggast. Den svarta han har. Ja. den eh, mm. bytte jag in statsen på dem. Vad är klädetsplagg och i olika stats? Ja. ja, men jag vet eh, inte. Det, jag, det jag, ja, hade jag, varit jag, nice. Om man hade kunnat göra lite som uh, Final Fantasy 13, uh, Lightning Returns. Det hade varit nice. Ja, ja jag är bara förvånad att det inte var mer kläder. Tänkte, det, det är ju inte ovanligt att det finns... Uh, 3 miljarder olika klädesplagsuppsättningar i APG eller MMO. Nej, absolut inte. Så mm. det, är bara, det är bara min men, grej. Men vad det... jag gillar. Jag, jag gillar jättemycket svärden så Jag har ju ett svärd som har ja. slå nu så kommer det blixtra ner. Bara det. Hur coolt är inte det liksom? Det är rätt awesome. Vilket ja, det... svärd är det du tänker på Thunderblade tror jag det heter. Det ja, det, men svärd. det är så fall om de har ja, det är det som gör plus damage om de är inte tål uh, lightning. Mm. Men var varje gång man slår så kommer det en blixt ner i svärdet. Och det är skitcoolt. Speciellt när man har HDR på. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det, det ser väldigt fint ut kan jag säga. Prior jag prioriterar ju sig vapen på grund av sin sats. Uh... Ja, men jag har inte behövt göra det. Alltså, det Spelet är för lätt. Jag har liksom ingen jag är serverlevlad så jag kan göra mm, vilket du, vapen jag vill. Du <laughs> men du är inte på kapitel 15? Nej, jag är kapitel Nej. 13. Och jag, jag är nu level 50. Och eh, level nu är ju 30-någonting. Som är på, på uppdraget. Så mm. att jag är ju ganska överlevelad. Men det, det, jag brisar igenom det. Det har jag inga problem Ja, men som sagt, det, det, det är ju inget svårt spel. Alltså, överhuvudtaget. Det finns en del hand som är roliga. De har ju faktiskt eh, kul med. Ja, det, här, det här är en grej. Det här, det här är ingen spoiler. Men folk som känner till det här äh, Monset äh, Tornberry. Den här lilla ödlan Med en liten kniv En klassisk uh, fantasy karaktär Du har ju en hand på honom När du möter två stycken sergeant tonberries Och då har någon Frågar mig inte vem som kom på Den här briljanta delen, men de har gett de två stycken lightsabers Och du okay. uh, um, kan ju tänka själva Hur mycket damage de gör När de hoppar runt Som en jorda kopia med sina uh, lightsabers Mm. Det var. Det, ja. <laughs> Bara chocken vad fan är de var Light... Nej, de ska nej. Fan. Nej. <laughs> nej jag, jag, jag förstår dig. Men mm. eh, annars alltså är monster gallery Det är fylld av alla klassiska eh, fan fantasy monster. Så mm. man känner sig igen sig på det sättet. Ja, och det ser Äm... det är jävligt snyggt spelat där. Det, det. det kan man ja, sticka på Och det flyter på. Ja, jag har ju high på min. Jag, jag vill ju ha, jag vill utnyttja min, min tv också. Ja. Uh, det, det, det, alltså jag stör mig inte, jag är inte sån som stör mig på några FPS och sådär. Men jag märker Nej, men om skillnaden man, när, man jämför det var för två år sedan och har det nu mm. så är det ju mm. som natt. Det är liksom absolut inget slowdown så sett utan det, det är bara att jag märker skillnaden när jag byter från light då till high eller så. att det, ja, ja. det, det men det är inget som, absolut inte något som, som jag stör mig på taget, om det, liksom, det, det är inte så att det hackar fan. Det, det, nej, det, nej. Det, det, Jag tycker det, det flyter på bra Och det ser jävligt snyggt ut mm. Mm. Ska vi springa vidare här Innan vi så vi, vi, vi, bara, vi, vi, vi, vi, vi har ju tappat Blomsträng i alla fall kan jag säga, Så att ja, ni, han, vet, ni vet det Han, han, jag skulle, jag han var tvungen att checka ut han, han har varit sjuk Så att han, det är väl svitarna mm. som ligger kvar där men uh, om vi säger Unravel fick ju några priser Vi har redan diskuterat spel så vi kan vi ta vilka priser De har fått och sen mm. gå därifrån Så vi inte mm. diskutera samma spel fem gånger Nej. Uh, det, Vi fick, det fick även årets Plattformsspel uh, Årets bästa soundtrack Och uh, årets artistiska spel Och jag tänkte Vi har varit inne på de punkterna då uh, När vi diskuterade spelet mm. uh, Årets sportspel uh, uh, Sport slash racing uh, Forza Horizon Uh, det fanns ingen konkurrens heller. Uh, det kommer verkligen inte konkurrens fanns med GT nästa år. Men uh, vi får se vad, vad som händer med Forza Mile. Det blir väl Forza sen nästa år så faller. ju. Ja, ja det är det det konkurrerar med. Jag tycker har ingen riktig konkur Nej. konkurrent ju heller. Nej. Ja, de hade är... inne, de hade den här uh, från Ubisoft the Crew och Need for Speed till viss må men de är inte ens i närhet av Forza Horizon sen. Det Nej. De är ju inte det. det är... Men jag hade kul med Nyfos spel också. Men nej, det är en som har sett. Det var, det var, ja. äh, det, jag tycker inte det finns något som slår Horizon när det kommer till sådana här spel. Jag, jag, jag tycker inte det. Jag tycker det är helt, helt det är fantastiskt. Mm. Ja, jag, jag har kört väldigt timmar med det. Men jag, jag vet att hur pass bra spelsen är. Det är kvalitet rätt mm. igenom. Så att, uh, Absolut. Det... Det är inga konstigheter Och jag tror inte det är någon som har blivit upprörd Över att det är just det spelet som vinner det priset uh, Jag vet att det är många som gillar fi FIFA Och, och uh, NL och liknande men uh, Jag skulle säga att upplevelsen Där i, i får är snäppet bättre Visst gillar man, gillar man bara Spårspel eller gillar man, gillar man inte Racingspel överhuvudtaget så visst NL eller FIFA Men mm. uh, vi slår ihop den kategorin Till en för att det är så pass Äh, lite att välja på annars Ja äh, Nästa spel vann både årets handling Årets bästa grafik Och äh, årets spel äh, Om inte jag minns helt fel Årets spel blev väl uh, Overwatch Nej Va? Nej äh, Årets handling, Uncharted Årets bästa grafik, Uncharted Och Game of the Year, Uncharted Nej Jo. Jaha. Vilka var som röstade på det? Ja, jag... Typ alla utom du. Asså. ja okej. Ja, okay. ja du, du, du får gärna ha dina invirkningar vad, vad du tyckte. Så du... Ja, men jag tyckte jag såg dokumentet innan att det var äh, tre, fyra stycken som röstade på som spel. Så det var därför jag blev lite så Ja, det är, det är Brumsan som har sammanfattat listan, så jag antar ja, att ja. stämmer. Okay. Um, vad ska jag säga, man den. Ås handling var inte mycket att diskutera. Det var väldigt avslut på Nathan Drakes uh, historia. Ja, absolut. väldigt uh, mycket. Och visst många tyckte att uh, hans bror kom in så här typ, en femagin. Men jag tyckte, de, det passade fin uh, brusande. Uh, just för den i den här handlingen. De Han skrivs in på ett uh, bra sätt. Och det behövdes någon, någon, någon med där. De, har ju, de här karaktärerna har ju varit med ett tag. Ja, alltså det blir väldigt intressant samspel mellan bussan, Sally och Nathan på den här resan. Och det var väldigt gått speciellt i Madagaskar när man åkte runt i den här jävla Jeepen och hör deras snack mellan varandra om hur det gick till och de hörde Jeepen och massa andra grejer. Väldigt roligt att lyssna på. Och det är likadant när du, när du bara var med Nint och bron. Jag, glöm, jag glömmer bort hans namn hela tiden. Äh. Jag har spelat spelet tre gånger. Det står stille i mitt huvud också nu. Ja. När man hör alltså dialogen mellan de två. Jag tycker det är en hel del i spetsen alltså när man spunt och utforskar världen och letar. På skattjakt och sånt att ha just två personer som hördialoger mellan dem. Just de berättar om vad som hänt innan och, och annat. Ja, Han är ersatte ju Sally lite grann. Ja. Kan man säga. För det, de hade samma banter ungefär. Så det var ju, mm. det var ju som en ung Sally ungefär. På så sätt. Det var, mm. så att, men det är alltid banter är alltid roligt mellan Nato och dem han springer runt med. Mm. Ja de hade det hade i, ju Tvåan och hade väldigt mycket mellan han och eh, Chloe mm. Och i trean också Och sen eh, mellan han och eh, hans fru då, Och sen eh, Elina ja. eh, När de är runt, det smak ja, jag Så det, det tillför en hel del om det är välskrivet Och det, not, det är natidag Och vi vet vad vi får när det är natidag som gör någonting Det är ju hög kvalitet direkt Absolut. Det är det. det är det. som stör mig lite att det blir årets spel för att det är samma igen. Det är det som är lite så här. Samma så här. igen. Ja, det, det är ett en short. Alltså okej, okay, jag säger det är bara ett en short men det, det, det, jag älskar ju spelet men det är ju bara ett en short igen. Det är det jag tänker. Ja, ah, du menar så okej, okay, ja. men, jag förstår vad du tänker. Ja. Så det är lite tråkigt att det blir årets spel när, alltså så även fast det är kanske förtjänar det så är det liksom så här. Liksom. Mm. Nej, jag förstår du tänker. Ja. Men jag som sagt, jag det är ett fantastiskt spel. Det ja, alltså kan både... man inte ta från? det. Nej, nej, det är alltså... Vi... Jag gillar de andra, men detta är ju verkligen toppen av Isberget i spelupplevelse. Eh, vad har vi med här för kategorier att gå igenom? Eh, Årets ljud, Battlefield 1. Det är väl inte mycket att diskutera. Alltså, dice och eh, ljud i sina spel. Det är svårslaget. Speciellt mm. i FF-spangen. Alltså... Vapnen låter Fordon låter Alltså man får Verkligen känsla att man är i en krigszon Det vet jag inte om krigszon låter Men alltså det blir, den här, det blir en riktigt trygg, alltså, Otrygg stämning ja. När man hör alltså, Skott som viner runt omkring och man, man, man kan placera sig På stället mm. På något sätt Det blir väldigt hög inlevelse Absolut. Ja, de är ju skittuktiga på det där. Jag, jag kan inte se någon som kommer i närheten av DICE egentligen. Det. Uh, speciellt i battlefield igen. Det var lekarna till Battlefront. Uh, när de hade... Nu fick de ju väldigt mycket hjälp i, i Battlefront. Alltså med original då från uh, Industrial Light and Magic. Uh, mm. Men de... Det de kändes ju som en Star Wars när man spelade Battlefront. Man kände igen alla de här ikoniska ljuden. De hade gjort riktigt bra och nu Hela Battlefield-serien också Absolut Det kändes som att vara en stor syn Ja, det, det gjorde det Det var det enda som var bra med det spelet ja, ja Och att det så snyggt ut <laughs> ja. ja, tyvärr så följde det på att det var väldigt lite innehåll men så här, Ja Nu säger de att de ska fixa till det till Battlefront 2 Nästa år och ja, Men även just det här vapnen, även fast det var i olika vapen Så var det laser liksom, det går inte göra så mycket med laser Nej, alltså Laser är ändå laser det är, ju... mm. är inga rekyl eller där, och det är inget liksom här. Det blir lite tråkigt att spela mot varandra. Det är liksom inga... väl rätt roligt för folk kommer till det, ja, men det är inga rekyl och sånt till. Glasor. Då är inga kruter och sånt som skulle kunna åsaka den här rekylen och sånt. Mm. Då hade jag heller sett en kampanj i, med, i, med den grafiken och det ljudet. Det hade varit AS-nice. Alltså, då hade ja, det, man. För nu blir vi få det lite liksom... Ja, men nu blir det lite så här. jag tyckte inte om multiplayer, för att det var liksom ingen, ingen skill direkt, utan det var bara sikta och skjuta. Mm. Så det blir lite tråkigt längre. Tyvärr. Äh, nu ska vi inte äh, prata om battle Battlefront, men ändå. Äh, Vad är vi med? Årets DLC, äh, Blood and Wine till Witcher 3. Äh, Handstone, det var ingen konkurrens överhuvudtaget där. Äh, Blood and Ja, äh, då har du missat något. Alltså, du... du du tar alltså Witcher 3 och så tar det steget ännu längre. Nya system, du det det har mycket mer att göra med din gubbe. Eh, mycket mer uppgraderingsvägar. Och sen då hela spelet satt i vad alltså som ser ut som eh, en kopi av Toscana i, i Italien. Det är väldigt färgglatt, eh, färgglada miljöer. Det är inte den här grova mörka som är i, i huvudspelet så att säga. Utan det fick en väldigt stor, stark kontrast. Mm, och, jo, jag har sett det. Det ser lite så här trippigt ut. Man kan tänka mig att det kan se ut i HD. Oh Jesus Christ. Ja, Witch det stöd inte där. Nej, det är lite mm. synd att de inte har gått in där faktiskt. Mm, uh, faktiskt. Däremot kommer det se snyggt ut i 4K, oavsett vilket. Uh, när du ska låta på din lilla tv. Uh, på min lilla tv. <laughs> <laughs> Okej, okay, det står var um. mm. Nej men sen var det Väldigt bra välskriven Kampanj, nya intressanta karaktärer Och siduppdrag Allt vad man förväntar sig från The Witcher Fast ännu mer Så Med då de två Expansionerna och huvudspelet Så är det nu Bland det bästa Western RPG jag har spelat på Många, många år Ja jag älskar Witcher, jag tycker det är skitbra jag kan svårt att hitta något fel egentligen med det, med sp med det spelet. De, okay. de klockade in överallt. Musiken var riktigt bra, det var snyggt, det var bra. Det var en uppdrag som verkligen betydde någonting. Ja. Eh, och nej, de, de, de lyckades med allt. Eh, nu skulle det bli väldigt intressant att se vad de gör med cyberpunk. Det tar väl säkert ja. några år. Men... De har inte ens börjat på det så det är vad jag hörde senast. De har bara börjat skissa. Ja, det är fortfarande i pre-production-stadiet mm. Så att, mm. eh, vi, får, vi kan nog vänta Tre år i alla fall Men mm. eh, de har ju lagt ribban rätt högt för sig själva De gör som de vill Lite grann De där. Ja, men li lite som Rockstar Blizzard alltså, Jag är inga, pro inga problem med det du... Nej, de är får, jävligt får, duktiga på att underhålla Ska jag vänta spel. ett eller två år extra Och jag får ett, alltså, den kvaliteten I spelen när de släpper det Så fint. hellre det Ja men utvecklas som priser så mycket av sina spel de är värdade. Alltså de är så alltså, de, de är alltså, de Witcher konstant och de liksom ja, det, alltså, ja. Det var ju långt efter alltså, i, först fick var det vara 16 gratis eh, DLC. Nu var det så mycket vänner och jag sånt i dem. Men ändå eh, och sen när de uppdaterar patchar de så alltså spelet fixar till buggar och la till nya funktioner och, eh, och massa sånt helt gratis så att men eh, men City Point Red de har några till. Som är nämnde, då med Rockstar och bli sånt. De har ju den här friheten att göra detta när de inte har någon. När de är mer independent styrda som de är. Mm. Och det märks. Det är ju kvaliteten de levererar ju äh, gång på gång. Ja. Håller med. Eh, vad har vi med här? Ja, så då har vi några lilla. Katrin, blumsamt påminner mig om det här när vi satt och diskuterade eh, nomineringen innan. Eh, årets besvikelse är vad vi förra året satte upp på listan som mest... Eh, eller spe spelet vi så fram emot mesta i år. Lyckades bli årets besvikelse, Mafia 3. <laughs> ja, jag har inte ens spelat den, så jag vet inte alls... Nej, eh... man var... Hype-nivån var väl rätt stor, man, man visste vad man har fått i. Jag vet inte om du har spelat Mafia 1 eller 2. Jag tror han spelat. Ja, vad tyckte de två av Ja, jag tyckte jag gillade det. Ja. Mm. Det, var, det var bra, men sen kom tre igen. Alltså, visst, soundtracket och miljön och sånt är, är ju väldigt intressanta, men eh, det är väldigt monotont. Eh, samma grej om och om igen, samma typ av uppdrag om och om igen. Det. Ja, det håller ju inte. Det, det, det, är, det är synd. Det är, det är någonting jag klandrar dem både i ett och annat fall. Då, då hade de byggt en, open, en stor öppen värld och så utnyttjar de aldrig den för att de hade väldigt snäv linjär story i de spelen. Mm. Och nu har du en stor öppen värld som jag vill att de ska ha det. Men de, de vet inte om de ska fylla den med grejer. Nej, det är nästan värld, kan jag kan tycka. Ja, det är det. Det är bara att kolla på Nu får man säga tycker man vill med Ubisoft Men de vet ju hur de ska fylla sina världar i alla fall mm. uh, Och då Witch också nu som vi uh, pratade om också uh, det, alltså vad, vad ska man med en jättestor Snygg värld Om det inte finns något innehåll Eller intressanta grejer att göra i den Det är ju helt meningslöst Och tyvärr så fall uh, Följ Mafia på väldigt många punkter Både då prestandamässigt De första de första tre patcharna Var horribel på sina stunder Och mm. sen då Visst tanken var god Med att du går in och tar över äh, äh, Olika äh, Sån här Inte äh, affär, vad heter det Prostitu Prostitutionsringar Och annat och ger dig till dina underbossar Och låter dem växa och sånt hela den spelmekaniken är, var intressant men det var, man gjorde i, det var ju samma grej för att ta över dem hela tiden. Gå in, gå in till stället, döda alla och sen gå därifrån. Och sen var det klart. Ja. Och det var väl kul två, tre gånger och sen började man nej, måste jag göra detta en gång till. Jag vill inte. Uh, det låter skitråkigt som jag ska vara ärlig, Ja, men... ty tyvärr. Alltså, jag var jag var hypad på Mafia. Uh, för jag visste vad jag hade fått tidigare. Men... Uh, här lyckades inte hänga 13, tyvärr. Mm. Uh, tråkigt. Tro, tråkigt. Uh, för det är ändå så pass stor känd och var bra att tidigare. Ja, man har hypat det så mycket med liksom det, det ett stort släpp i år. Så det, det, det, alltså så, det var ju jättemånga som, som såg fram emot det. Uh, jag, tror, jag tror mycket. Av det ligger att man vet vad man har fått tidigare. Och så kan man, har man aldrig kunnat tänka sin sig att man säger att de skulle misslyckas. Mm. Uh, och, alltså det var en bra premiss liksom. Det lät ju bra på pappret och det såg Ja på, på pappret var allting Frid och frid men sen uh, exekveringen var ju inte där tyvärr Så uh, Vad gör man ja. uh, Och som vi, som vi sa då Han kört och fick även uh, årspel Men om vi ska blicka framåt nästa år Lite Och hypa sönder oss Så kanske det blir års sämsta spel ändå Uh, är det några spel du ser fram emot nästa år? Ja, Horizon Extra mycket Horizon Förutom Horizon Zero Dawn Förutom Horizon Zero Dawn South Park Som är i helvete Det är de uh, två du håller högst. Om du får nämna det Låt mig tänka, när jag har ett ja. till på G här uh, Mass Effect såklart Ja, jag bara Absolut. satt och väntade på det skulle komma. Ja. Vänta, hur kan du ja. inte ha med det ja, den men den du, du, du överrumplade mig med frågan. Det <laughs> var tvungen att tänka efter. Ja, det är Mass Effect det är det jag ser fram emot. <laughs> ja, får vi Mass Effect nästa år? Jesus, då? Jesus. Jag, tro, jag tror att det kommer att flyttas fram i alla fall. Vad jag tror 2018. 2018. Massa de har de sagt, både väl. De sa det först, men nu, nu har det varit Spring 2017. Men jag skulle okay. tro att det kommer någon gång 2018. Och jag är, jag, är, mass, jag nu när jag var inne och kollade på eh, ja, det var Wikipedia jag var inne och kollat på tror jag. Nej ja, men det är inte typ ute att jag har förtrunt när de nämnde Mars i gameplay revealen nu i december. Ja ja, Öst... ja, ja, ja det kommer att flyttas flyttas fram. Kommer matcher, 17 det 17 eller det kommer 18 så börjar man inte så länge det är bra när det kommer. Det är... Ja men det känns som att man får se för lite av det för att det ska släppas som typ nästan bara ja, ja, lite, lite så faktiskt. Eh, mm. sen å andra sidan så är det ju vissa spelutvecklare som Visa väldigt lite och sen plötsligt bara kommer det. Det är likadant med sina spel. Visa väldigt lite. Men EA brukar inte vara den typen. Ja, de vill ju gärna ja. visa. De behöver ju PR ganska. Alltså så. De är en PR-maskin. Men sen samtidigt, alltså det är så pass stor spelserien då också. Mass Effect mm. Ja, men nu är det, det. Det känns som de går ut en helt annan. Alltså de, nu har de en helt ny publik än vad de hade innan kan man säga också. Det kanske. är ju för sig sant. Och det är inte, det kanske är jättemånga som är, som är nya Som inte vet, har någon aning om vad Mass Effect är Och då vill de väl De vill nå dem på något sätt liksom. det, det, är en, det är en helt ny start på serien Ja det är det som är lite positivt också att den, mm. Alltså du behöver inte ha spelat De tidiga spelen överhuvudtaget för, uh, Vissa kommer ju vara karaktärer Som uh, De sa man kommer känna igen Fast det är inte dem Och sen är det vissa som kommer vara det jag vet inte vad de sa, de utspelade sig i 600 år eller sånt fram i tiden. Jag kommer ihåg, exakt vad det var. Ja, de skickar väl iväg massa sådana här. De, de, de, var, de skickade ut massa rymdskepp innan, innan kriget, eller innan mm. sista... För att de så det var, med, det, de skickades iväg mellan första eller mellan andra och tredje spelet? Ja, för att försäkra sig om att även om, om det, jorden skulle falla så har de ändå de här ut att plan. kunna kolonisera sig igen. Ja, och det är det det handlar om då. Ja, vi ska alltså helt enkelt hitta ett ställe och bo på, Två det var. Och, jag vet inte, såg du, du såg den här gameplay-trailern som vi fick under, under PlayStation? Nej, under Game Awards? Ha. Var det bara jag som fick den här känslan att allt de sa punkt efter punkt kunde lika väl vara en trailer för No Man's Sky. Du har rumnutforskningen ja. Du har crafting systemet Som att du bygger egen egna och Vapen och sånt sånt Från grejer du har eh, Tagit från planeterna Och blommor Och utvinna grejer från jorden Och massa sådana grejer ja. Fick lite sån feeling Fast eh, <laughs> eh, För jävla snyggt är det Än så länge spelet. Ja, absolut och... Jag kollar på trailen i 4K här Gameplay-trailen <laughs> Det ser fan amazing ut ja Och vi, vi vet ju vad days gjorde med Battlefield 1 Så att det är inte omöjligt Att eh, det är så det spel kommer att se ut när det väl släpps eller. Nej, absolut inte Så, ja, det, så vi det, vet ju det... kompetent kom frostbite mutorna. Så att eh, Ja jag... de, de gjorde ju ganska mycket Bra saker med de gamla konsolerna också men jag ja, såg ju väldigt bra ut i de gamla Speciellt tre. Var ju ja, ja, ja. Mm. väldigt långt före sin tid mm. uh, Jag är nu samma som nu där Med uh, både Rise and Zero Dawn Definitivt, för det, det spelar triggar mig väldigt mycket Det ser väldigt, väldigt intressant ut uh, South Park är ju South Park Men Stick of Truth var ju Riktigt jävla bra spel Och mm. få ett nytt spel Med lite annan spelmekanik Men ändå South Park Ja. Så, och sen då, att det är Matt, just att Matt Trey Parker är så pass involverad i utvecklingen, så vi vet ju att humor och alltså karaktärerna kommer ju finnas där. Det kommer ju mm. kännas som att spela en säsong av uh, tv-serien. Ja, ja. Så jag, ja, ja, ja. jag är inte orolig för fem öre. Uh, det är jag det är jag orolig för, det är jag vet inte vad jag ska spela på min Xbox. Äh, Nästa år? Mm. Jag, jag är inte riktigt så här... Det, det, det finns ju inget som... Inget exklusivt direkt som jag jag har ett kan komma om det på. kommer nästa år. Och det är ju State of the Key 2. Ja, absolut. För det har ju Co-op nu också. Mm, det har ju vi, vi längtat på. Det, längtat ja, efter. Det, det har ju varit från dag ett att det här spelet behöver Co-op. Ja, absolut. Det är ju, jag vet inte om det bara var två eller det var upp till fyra spelare. Men det är ja, definitivt... Och räcker, jag har ingenting. Alltså det är bara, så man, bara man kan liksom luta och sånt ihop. Det hade varit skitroligt. Ja. Ja, det, jag ser verkligen fram emot det. Jag älskar det of Duty och alla expansioner och sånt. Och spelade om det nu för, eller för förra eller året när, när remastern kom. Ja. Och ser verkligen fram emot tvåan. Men ja. äh, inte Cuphead, det har också flyttat till nästa år. Ja. Men... Men det ser jag inte... Alltså det ser jag, jag, det som, det har, det har varit hållit på för länge nu, känner jag. Jag är inte riktigt intresserad av det längre. Ja, det, det enda som drar mig till Cuphead egentligen är ju den här... Men det är lite för oss som är lite äldre som du gör när man ser mm. hur den grafiska stilen är där. Så får man sådana här felings till gamla, de riktigt gamla disney ja. Pig och Kalanka. Men jag gillade det här att det skulle vara en bosskavarkad och sen så var det folk som gnällde och nu har de lagt till plats och banor emellan. De borde ha kört på sin vision från början men de gör inte det. De lägger till det. Så det har jag liksom tappat lite hype på nu, känner jag. Men annars så finns det ju inget speciellt sådär. Sea of kan det vara men jag vet fortfarande inte vad det spelat går på. Ja, det är I för sig så är det inte så mycket alltså, nu, nu utgår jag från att jag kommer spela Ganska många multiplattformsspel På min PS4 Pro Det är därför jag, mm. Nu tänker jag exklusivt Jag vet inte så många exklusiva till PS4 heller Som kommer så här ja, Det är ju snar... det, det Horizon Zero Dawn uh, uh, Persona kommer ju tidigt också uh, Det var väl på Alliätans dag Uh, men det är, det är, det är inte en speciell för alla. Uh, Crash får vi ju nästa år såklart. Uh, Remastern. Mm. Och uh, till uh, din glädje så är det fortfarande. Skolla i ljudled. Mm. Det, Blir, ja, jag glada? blev lite besviken på utseendet. Jag tycker det såg lite tråkigt ut. Jag hoppas att de har gjort lite mer. Men jag kommer fortfarande att spela det. Men jag ville skulle se lite färgglada ut. Jag, kände, jag, jag hade sett det framför mig att det skulle vara liksom lite färgladare. Eller färgladare. Ja. Nej, men liksom så här. Jag hade en speciell vision Inne hur det här okay. så här kan det se ut Och det var inte en uppfylld Uppfyllde uppfyll, inte riktigt den Så att det kommer säkert, Jag kommer säkert vara jättenöjd Men jag blir bara lite besviken över hur jag hade sett i huvudet Och hur det ser ut på när de visade det Men jag har sett gameplay Och det spelar ju likadant och Så, där, så att jag älskar crash -spelare. de är skitroliga så jag, jag, Det är dag Daget. Dag ett mm. Absolut Nej men uh, Det är Det är väldigt många spel som kommer Sen är, kommer säkert att många spel flyttas också Men uh, det är väl i främst Mass Effect, Horizon, South Park Som verkligen står ut uh, Nästa år uh, vi, mm. Jag har säkert glömt någon nu uh, Resident Evil kommer ju i början på året med Ja och uh, den kommer jag Totalt ignorera För det är inte Resident Evil för mig Nej, jag, jag spelar ju igenom det. Jag blir livrädd. Jag kommer inte våga spela det. Men det är ett Resident Evil. Jag måste. Jag känner att jag måste spela igenom det för att det är ett Resident Evil. Ja, om, om det hade varit ett, eh, vad jag anser, ett Resident Evil så fine. Men nu tog de det lätta kortet ut och körde i FPS-skräck som alla andra indiespel. Jag blir så trött på det Trött på den eh, det sättet att göra skräckspel. Ja, nej men jag tycker det ser intressant ut ändå. Det, jag gillar att de har nystartat serien på ett speciellt sätt. Ja, jag bara sitter och frågar hur de ska finna detta till Canon i, som de har sagt att det är. Och jag bara, ja, nej, det gillar jag inte. De kunde jag bara döpt det till Resident Evil, det har jag sagt från början. det till Resident Jag har gjort det till, till spinnarserien för att det, detta, jag får inte ihop hur de ska kunna finna detta som Canon. Men det får vi se senare Men Ja det är inte så länge till Det är inte mer än en halv månad eller något Vad det 24 januari va? Eller tidigare Jag tidigare vet inte eller tidigare Men det är kanske jag som har det var, Något skulle släppas den 13 januari det? Nej det var just det Det var Nintendo Switch grejen den 13 januari <laughs> Nintendo Switch utan ah, <laughs> ja. ja men det är två datum. Jag, jag, jag har Jag fan var det är 24 januari så... Då säger vi det Sen bara några dagar senare så kommer vi till en speciell Men. Nej, men har vi varit. Hon snackade lite om. Årets toppar och floppa. För detta året som har varit lite. Som jag sa innan, det var ett fps shooters och det var ett story spel. Inte lika mycket Open World som det var förra året. Ja, det är skönt. Jag är lite trött på Open World-spel. Alltså jag, jag älskar genren Men det får inte bli för mycket För att det tar, det tar så pass mycket av ens tid Och energi Ett Open World-spel mm. Jag märkte det nu när jag gick från Först då, World of Final Fantasy Och sen Watch Dogs, Och sen Final Fantasy 15. Det blev det, det tar för mycket på en Ja klart Mad Max ett år Det räcker för mig Ja du, ja, du spelade det senare Också ett fruktansvärt bra Open World-spel Ja. Ja. Eller var det i år ja. det det var, det var också väldigt upprepande Men det var, det var, jag, jag tyckte det var ganska underhållande ändå. Ja det, Jag håller det som dem ja, Det av föråt då Det var föråt ja mm. Jag blandade ihop det så mycket här nu det... mm. Började jag bli trött eh, det var ja. mycket, Du har varit my mycket lusande Antar jag Det har jag Ska <laughs> jag inte för det Jag höll på att somna innan vi skulle spela in för att det var så här, Jag måste hålla mig vaken lite till <laughs> Men nej, men om vi, detta var summering av 2016. Och nu tar vi paus till. Ja, det blev väl lite paus till Nintendo-podden nästa år efter deras ännu mer uppvisande av Switch, eller NS, som vi valde att kalla den för. Ja, det är bara NS. Mm. Låter fint, det bli nästan NX. Och så blir nästan NES också. Ja. Så, ja det, det... Det är inte så länge till det heller. Vi får se den. Det är spännande. Alla alltså spelen och sådär. Nej. Förhoppningsvis får vi både datum och det absolut viktigaste priset. Mm. Och sen då vilken lineup de kommer ha. Så att det blir väldigt intressant datum. Mm. Förhoppningsvis kommer jag plocka upp den på dag ett. Men det får se på när den kommer som sagt. Mars månad för mig är ju redan jätteuppvukad med jättemassa spel. Så att... och mm. Primärt så är jag ju ute efter Breath of the Wild Zelda. Ja, så jag, det kommer nog komma Det tror jag kommer släppas lite senare Ja, så jag, jag tror nog att jag kommer Avvakta till sällan kommer Men det kanske släpper ett nytt Mario på release Det är, det är ha? inte omöjligt alltså, Visst, ha? Ja, ju, jag, jag vet Roger Så länge det inte blir någon Mario Galaxy -grej, Historia så gör ni ny Galaxy är skitbra jag, jag, jag klarar inte av det, jag vill ja, ha en det. platt värld Och springa på, jag vill inte springa runt i, det jävla boll Jag, jag vet Jag det har fel på dig <laughs> <laughs> älskar Galaxy. Alltså, ja, ja, jag, jag vill inte gå in på den här diskussionen. Jag, äh, inte. jag älskar det där med uh, Morris Sunshine. Ja, det är också jättebra. Båda äh, bägge två. Men äh, jag klarar inte av det här med uh, springa runt, uh, runt. Runt runt. Alltså, nej, det var inte Morris för mig. Äh, det... Okej, okay. jag ska inte säga någonting. Jag biter mig i läppen. <laughs> Knuten även i byggskickan. Mm. Det gör jag yes. yes Nej men om vi ska runda av här så Du får gå och vila lite Så uh... jag, ska, jag ska spela en Fantasy, jag ska klara det. då Du skulle göra det mm. Kan du få göra det så ska jag hoppa in i Destiny Faktiskt med Nya eventen som lanserades precis och Sen ska jag fortsätta med uh, Lost Guardian Försöker man ju Spela där för det är <laughs> Mm. Kameran är ju allt annat än uh, Om du tyckte kameran var Bråkig i Final Fantasy Så ska du se kameran i Lost Guardian ja, jag ska jämföra dem sen mm. Kan vara de är likadana Att jag stämmer lika mycket på dem Ja, det skulle bli väldigt intressant Att se din åsikt om det eller, eller. Men mm. uh, nej, men fram till nästa år Så får ni ha det så gött Under julen och Massa roliga klappar Och sen nyår Försök inte smälla sönder fingrarna så mm. ni kan spela med dem. Ja, Så vi hörs fram till Har Hej! Hej.